і хлипала Надійка. Щось умирало тоді в тій кімнаті. Ще раз умирала віра в добрі наміри державних людей щодо комуністичного виховання. Віра в принципи законності. Бо скільки ми не сперечалися про лад, національне питання, любов, викладання предметів, це було поза нами. Це були слова, а віра в добре начало, забудоване нашими батьками, жила. Віра у цінність для громади, чесної людини. Зараз вона ще раз і вкотре помирала, щоб переродитись у нову віру. Бо ми молоді, і коли немає віри в душі, виникає порожнеча. Тоді це був день порожнечі. Надійка нагадувала про те, про що Сава вже знав. Сьогодні всі студенти з нашої групи і літературна студія ходили просити за вас до декана, але він сказав, що вже нічого не можна вдіяти, бо є наказ. Їхня принциповість, Надійко, вже давно, вибач, пішла к такій матері. Це ті, що вижили, коли кращих Національно свідомих українських інтелігентів хапали і розстрілювали, а оці в той час хапали портфелі. Треба ж було їм комусь хапати, коли вакансії звільнялись. От і насадили таких мордоворотів, як наш викладач з історії КПРС. Наші дівчата ходили до нього додому, щоб заліків у заліковку поставив, своїм вухам не вірили, коли він їх матюкав обзивав проститутками і за кожним словом тулив гівно. Їхній злочин я маю на увазі вузівських викладачів, українських міністрів. Не в тому, що вони ті портфелі забрали, а в тому, що вони корчать із себе суверенів, обдурюють народ, який нібито вільний, але сам по собі вимирає, прикривають своїми вбраннями в дорогі костюми тлустими тілами московський геноцид щодо України. Я ж ходив до декана на прощальну бесіду. Почали латком. Всі говорять про нього як про добру людину. Але це порожнє місце. Фальсифікація, а не людина. Він мені так і сяк загнув щось про те, що я п'яний на лекції приходив. Але ж не було такого. Не було. Ну, скажи ти, Степане, це вже не має значення. Та, що тут говорити? Говоримо ми ото з деканом, аж викладач історії КПРС заходить. Я одного разу бачив, як він за кермом своєї Волги сидить. Це тобі не той сільський дядько у вишитій українській сорочці, якого він з себе корчить в університеті. Це пан. Одна рука не дбала на кермі, корпус відкинутий назад, голова ще далі відкинута. При Сталіну він діла вершив, а вже після смерті Сталіна 10 років був в університеті парторгом. Пам'ятаєте, пане, що він говорив, як турнули Хрущова? «У Хрущова ж три класи освіти було, це пастух! Він же не знав А і Б! А чого ж ви, розумники, ходили десять років під батагом цього пастуха, і ніхто й не пікнув?» Так тоді у декана цей пан позлостивив проти мене. «Я ж вам казав, Саво, не стрибайте високо, бо низько впадете!» Як він вийшов, я знову до декана та все на логіку натискую. Ну, спочатку декан твердив, що це він сам усе вирішив, а потім і каже, так і з стогоном надутого мішка, з якого дух випускають, «Не можу я, Саво, не можу». Ну, сказав би так зразу, хоча б пошипки. Я зрозумів би, а то сам вирішив. Що ти можеш сам вирішувати, нещастя? Надійка хлипала і торочила про те, що от чому таких розумних вигонять? Слава сміявся, бо Надійка за нього плакала, і ридав за вікном Адамо. Кінець коханню. На вечір затіяли випивон. Пішли з Степаном у гастроном та взяли дві пляшки столового білого, та ще котлет, хліба, масла. Не встигли в своїй кімнаті допити, аж Петро з Володькою йдуть, то налили їм по півсклянки. Потім кинули ще по карбованцю і взяли ще по пляшці на брата. Вино по 78 копійок. Але закуски було мало, то вирішили піти в кафе перекусити. А там зустріли Петрового земляка сільськогосподарської академії.